<laughs> <laughs> ja, alltså, nu har vi, det här är intressant, om vi ska tänka att vi har det som vi inte har. Ja, det här är megalomani kanske ja. och vi kanske skulle ta och presentera oss själva ja. eller ja, ja jag, kan ju... jag heter ju Simon Karlsson <laughs> ja. Uh, ja, jag, kan inte, jag kan inte berätta vem jag är med jag är Simon, du är ja. min syssling ja, och jag heter Karl du heter Karl, ja. Uh, ja vi, vi så har fått vi... storhetsfansinne kan man säga, okay, och säga att vi vill testa att podda, bara för och då passar det med meglomani. Ja, ja, precis. I alla fall till att börja med. Som betyder Ja. Mm. Men och det är också, känner jag, det är inte det viktiga. Det är ju inte att det ska vara massa folk som lyssnar. Nej, Det är verkligen inte det som inte. Är, ro det är roligt om folk gör det. Det är, det är kul med att ha lite Ja. Men det är ju inte det roligaste är att man kan Att vi kommer kunna... Vi kommer framförallt kanske kunna lyssna på det här än, en, en, i framtiden bara för skojigt ja. lyssna på sig själv vilket är hemskt kanske men det är men, men det inte mycket värre att lyssna på sig själv på så gamla band och så där. det är svårt att hålla en egen röst på. allt går till ljusare röst också ja. än man tror att man har man vill ju gärna ha en mustig så här riktig whisky röst ja. varför man nu vill det man vill ju ja, den man var liten i alla fall kan ja. man säga Kanske ska jag tappa upp en whisky då. <laughs> har det som en grej. genom hela podden. Alltid i ja Men det är också lite. Det händer ju ändå lite. Det är kul att göra en podcast nu. Ja. För kan man, även om det inte är någon som bryr sig om det. Som lyssnar. Så är det kul för oss. För det händer mycket i våra liv nu. Kan jag tänka att ja. det kommer hända mycket i framtiden. Ja verkligen. Så det kan vara kul att gå tillbaka till. Även om vi kanske har en följare som är våra mammor, typ. Ja, men, <laughs> så, så men kanske det, det... Folk. det är två följer. Nej, två Så kan det vara kul att så här, lyssna tillbaka om två år. Så jag tror jag det är kul att lyssna mm. på hur man tänkte då. Och lite, det här kan ju vara vår slags Facebook-variant. Alltså, vi, våra, våra vänner som vill veta hur det är med oss. Ja. De kan få lyssna på det här också. Ja, och jag har... Ja, vi kanske ska säga vart vi är nu. Ja. Nu är vi i din lägenhet i Jönköping. Ja. Det är min ganska nya, för mig nya, jättesköna ja. soffa. Och det är som du snart kommer sälja vidare för ja. att du ska flytta. Ja. ja Det är mycket som händer. Liksom. <laughs> ja. Men jag, jag kan också känna lite så här med podcast. Att det, det känns lite tuntigt att ha en podcast, speciellt när man inte är känd. Liksom. Ja. Eller det är ingen som det är, folk kommer tycka att det är larvigt att vi har en podcast. Ja. Tror jag ja, ja, Men jag, jag kan känna att det är skitsamma. Jag kan vara lite jag kommer precis hem från Afghanistan, eller är på liv, typ semester ifrån, det kan man säga, i två veckor. Och jag kan känna jag har fått mycket så här gamla brev i Afghanistan. Och det är, så gamla brev. är det alltså riktiga brev, sanna pappersbrev. har av andra alltså? Av andra, typ ja. Morsan och andra och sånt där. Ja. Och det är, en, det är en annan form av konversation man har på brev som man inte har annars nu för tiden. Mm. Är det med eller? Ja, ja Jag tycker ofta det är nu när man kollar eller när man skriver typ på Har det här med podd att göra eller har det bara nu är det bara mest ja, lite för det, det tycker jag är lite typ när, vi, när man konverserar nu för tiden typ på Facebook eller mm. det är allting en chatt och det är ofta så här man skriver jag är väldigt dålig på att skriva på chatten men det blir så här Ja, hur är du, eller vad är du, hur är läget man ja. det är alltid frågor som egentligen bara är för att konversationen ska rulla på ja precis det är när man får ett brev så det är det så här allt är bra med mig så här är vädret, vi gör det här vi har byggt om varandra eller något annat ja. hur är det med dig typ, man, man måste få in så mycket information så det blir mer som en uppdatering av läget mindre än att det går inte att skicka så mycket brev till varandra Nej, men det, ja, precis, det är mycket mycket mer intensivt ja. ett brev och det, är ah, det? Jag tycker jag till med podcasterna för det blir lite mer. Det blir ändå någon form av eh, en synkning med världen att den här veckan har det varit så här för oss och allting är bra. Det blir som ett brev fast i talform. Ja, ja. Ett, ett, ett långt långt ja det håller jag med om. Mm. det tycker jag är väldigt tilltalande för så är det alltid. Varför va ska på ett podd telefonsamtal då, egentligen? Nej, det, det, det här kanske. kommer ju bli lite som ett telefonsamtal mellan oss två. Ja, oh, men det är så. Så de som inte är intresserade av det här, kan ju stänga av. <laughs> <laughs> är det sjukt ointresserade av två randoms liv så är det fel podcast. Ja, men absolut. Det är ju <laughs> fast det kommer inte bara vara det. Inte bara vara man Alltså om våra liv liksom. Nej, nej, nej det känns det är, är mer vi sitter inne på väldigt mycket bra fakta och sånt. Ja. Och vi lyssnar mycket på podcast, båda två. Ja, ja, men det är ju det. Det är därför vi har börjat med det här. Ja. För att vi... Egentligen inte för att vi vill nå någon slags publik. Utan för att det känns ganska kul att och vara, göra en podcast. Ja. Faktiskt. Jag tycker jag, jag är lite nervös på något sätt. Jag är lite nervös, men det är ändå roligt. Jag har varit extremt taggad. Jag har skrivit jättemycket mycket. min... min du, du har skrivit massa i dina anteckningar och jag har skrivit ett ord. <laughs> men jag är, jag är mer jag är väldigt spontan även i mitt tänkande ja. Så det, <laughs> det är bara jag kommer det är också vill jag i alla fall du är nog både spontan plus att du kan anteckna mm. Jaha, jag har ju men sen jag. Äh, äh, jag lyssnar ju på arkivsamtal mm. du har lyssnat lite grann på det några få avsnitt, de har eller avsnitt han, Simon Jäderfors har ju ett segment som är ett stående segment som heter Väldigt drycken ja det tycker jag är väldigt roligt. Ja. Och ett sånt kanske vi skulle sno och köra. Kanske bara Bars, vi kör väl dricken, eller ska ja. vi ha ett eget? Vi, nu, dricker köra den här, men... nu dricker vi varsin lätt. Nu men... dricker sen vi Sen kanske är ja, folköl Men ska ja. vi köra eftersom vi är hos mig då så ja. kör jag den med dig. Ja. Eller? Ja. ja. Det kan vi göra. Då kör vi väl i dricken, fast Inte nu då kanske. Nej. Det är lite senare när vi har druckit upp den Ja, min är dock slut. <laughs> <laughs> jag är inte min. Jag har priset på den. Ja, men det är, jag väntade in dig. Då tar jag min dryck samtidigt som dig. Ja. Ta samma det är, då. Det blir mysigt. Ja. Du är ju en en ölhävare av ragg. Ja. Det kanske ja. inte skulle vara <laughs> kul att få. Det, det tappar min mamma sånt här. Ja, det tappar min mamma sånt här. Jag direkt. men det var inte så jag menar mer du är ju bra att på själva tekniken tekniken ja. ja ja jag är helt okej okay. ja, jag tror att jag är en jag kan häva öl men inte så jättebra på det men sen är det ju nästan det är inte så jättebra som kan det Nej, därför sticker ut ut urmängden en, en fin förfinad teknik ja verkligen sleep. vi slipar ju när jag gick i högstadiet så hade vi ölhäva lag och sånt mm. det var coolt det är mycket sånt i min köpning då Ja, jo, men det är ju det, för det var ju vi tävlar ju, våra skolor tävlar ju mot andra skolor liksom, mm. så det var ju ändå de flesta visste nog om det mm. här i Örköping så var det ju, ingen fattade ju, eller ingen kunde det. jag Nej. vann ju ölhävet här på, på, högsta, eller här på mm. högskolan vilket är absurt egentligen. jag minns när vi var på Wake Me Up, Wakeballfestivalen mm. då då tävlar vi också vad är det, vet det jag hävde Ja, jag tror det. Mot och vänrar då? Eller ja, andra. jag tror det var några random som bodde på camping bredvid oss. Ja. Då vann du överlägset. Dock var det bara lättare för det. det fanns, vi kunde inte få tag på det annat tills tror jag. Nej. Ja, men jag hävde på högstadiet och hävde i mm. Det var inte kul. Men eh, Ska jag läsa lite från? Ja, men ta vet. första punkten. Vi har den här, så ja. vi kan så här, få in på det här. Men det bra nu. Ja. Det var inte tacka att det skulle bli gå direkt alkohol. Är det, är det den här jag har hört innan? Ja, Berättar jag en rolig grej nu? <laughs> har, har du med den där nu? Eh, det jag sa? Ja, nej, för annars ska jag, jag, jag dra det. nu för Jag tyckte jag var ganska. Jag har sagt den till några kompisar, men det är inte, jag har inte fått någon respons. Riktigt. Några tycker jag är jättekul, några <laughs> ja, men, fattar inte riktigt. Det. Ska jag köra den? Jag kör det. Eh, Ja. Sist när, vi, när du ringde från Afghanistan och vi pratade så sa... Så pratade vi om den här kommande podden och då hade du bara... Du berättade att du antecknade lite grejer Nej. bara för att du tyckte det var roligt. Ja, det kom... brukar jag alltid göra. Ja. Jag har gjort ja, du gör det annars också. Man skriver ner grejer som ja. tänker på. Och då hade du tänkt på det här och då skrev du ner det för att du tyckte det var väldigt kul. Ja. Och jag tyckte också det var väldigt roligt. <laughs> och då var det, hade du tänkt så här att... Man säger ju ja. att röka en, en cigarett förkortar livet på 8 minuter. Ja, ja det tror jag är fakta. Är det fakta till mig. Jag, jag hörde ett dyg till mig men det är ju låter ja. helt otroligt. Ja, jag tror det åt. Eh, 8 minuter. Och det här är inte så att man säger att ett skratt förlänger med 5. Ja. Det gör det ju inte. Nej. Men man säger det. Jag tror det kan vara till typ positivt om man är positiv i ska på mycket och det ja. lever men man, ja men det är alla hört i alla fall att skratt förlänger. En sigfrkorta 8 minuter ett skratt förlänger med 5 minuter. Ja. Eh, bra. <laughs> <laughs> <laughs> Lite frågor. <laughs> braj, frågetecken enkelt braj, ja. ja jag tänkte att jag bara skulle ställa en fråga men det är jätteroligt men det är ingen som har fattat det här av dem jag har frågat ja, ja, men de... no alltså några så att bara titta skeptisk på ja, och, och någon annan så här. Aha, så där att de fattar på en men det är jättekul det är, en, en, jag tycker det är superroligt ja, det är verkligen ja. genialiskt ja, men kör du men jag har massa punkter här så vi kanske bara ska ta en men jag har en som fick in på när vi börjar prata om alkohol mm. och jag har skrivit ner en det som jag vill veta det, så det blir det lite som en in intervju också Oj. så det blir lite mer så att man lär känna varandra eller så att i man... vårat hundrande avsnitt så ska jag intervjua Carl <laughs> <laughs> när vi har 30 000 folk <laughs> men nu ska vi se du har skrivit så här minst du första gången dina föräldrar insåg att du drack öl? Oj. Drack sprit överlag. Typ. Eller sprit överlag. Äh, för våra för, för för här här billigare så det känns det som att de, de dricker ju inte så mycket. Nej, nej, nej verkligen inte. Så det är ändå för andra kanske inte är så känsligt. Men för, för mig var det i alla fall så här, mm. Man, man dölde det in i det sista liksom. Sen var det ja. inte. Ja, men vad... Ja, men jag kan ju säga så här, det minns jag inte. Mm. För att det är ju, jag har ju eh, försökt dölja det här ganska mycket liksom. mm. Eller inte dölja, men alltså jag, jag är inte, jag för, när jag träffar dem, har jag varit ute och pappa kommer att hämta mig eller att jag träffar dem dagen efter eller vad som helst så... Eller när jag pratar med dem i telefon framför allt. Så mm. försöker jag låta helt nykter. Eller, ja, eller jag har druckit en öl. Mm. Typ så. Fast jag inte har gjort det. Utan det har några fler. Jag har <laughs> fler. Två. <laughs> jag druckit två och en halv då. Nej men och, och därför. och det här, Så här höll jag på uppe i liksom 18 års ålder. Ja. Det var ju också. Mm. Ja. Men grejen är att jag vet ju garanterat att de... Alltså, det är absurt att jag fortsätter låtsas, eller det är klart att jag inte försöker låta fulla än vad jag är, men även att de har liksom sett med spyr. Liksom. Mm. Det kan jag komma om när du var i din och tappa, och hämta oss och jag var tvungen att stoppa bilen och springa ut. Liksom. Och, och sen säger jag att jag vet inte vad som hände där. Alltså. <laughs> det var Oj, jag kommer ihåg den mm. hade jag, jag var hängde med dina polare. Ja. så så det så här, men jag ska ska gissa killen och så jag hade med mig ett en bra ja, bra ämnet ja, äh, trunk med alla. En helt trunk jag <laughs> så det var en bra intresse Alltså jag var här här har vi sala klaras liksom. Mm. Och sen så tror jag vi gick till vad heter den klubben? Det som man går ner för trapporna. Platens, Platan. Nej, men nej. Var för det inte vi... rave på platån? När det var på. <laughs> jag har för mig det, men jag inte vi kan ju... ja, det kanske var han. Det och, vi och, kanske och, var platån. Du ja. bodde ju i alla fall så blev du ju rätt kalas. Mm, det blev blir... Men, men, men fast, det, fast det var så här, det var inte så, det var, det var inte så, så jag trodde att det var några konstigheter. Liksom. Nej. Det var lite påverkat men det var inga, inga, inget märkligt. Nej. Och skulle din eh, farsa komma och hämta oss. Då körde jag hem oss, för du bor utanför, du har en gård utanför Linköping. Ja. Så, så åkte jag, tror det var du och jag bara som åkte i bilen. Ja Och sen så typ kom vi, vi kom kanske 5-6 minuter. Du hade inte spytt någonting innan. Det var ändå rätt så lugn. Ja. Men nu har vi satt ja. bilen. <laughs> så, jag minns så där. Så var det tvungen att hoppa ut och så, så spydde du där. Ja, men det här det, jag kommer ihåg, även att det var superfullt så kommer jag ihåg det här. Med det där. Jag minns vad din farsa sa när, när... Nej det här har jag hört efteråt. Men det här, ja, vi, han var ju svidlugn med det. här var inte så här, jag vet inte om det var första gången han såg full kanske nej, nej. men han, han var ju extremt skön för du hoppade in och det är så här, du, du skämlade så jättejättemycket och jag tyckte det var konstigt också för det var inte... ja men ja, du kan prata lite såhär ja. jag hoppade in i bilen igen och du bara ja, jag vet inte vad du sa men du kan prata ganska gött med pappa jag satt och kollade rakt fram och undvika situationen som jag men din farsa att det är ju lätt händt om man dricker för mycket cola så han så <laughs> ja, det var lugn nog ja, ja men, det, det men han tyder är... ännu mer på att han var varm i situationen jo, men jag alltså sa han är så sjukt lugn han är mm. alltid extremt lugn ja men det är han faktiskt men jag kommer ihåg det här bara för att det var sån alltså, planeringen för att jag var som sagt inte jag var ganska städad genom hela mm. kvällen äh, även ute alltså, inga problem men jag drack väl någonting ute mm. eh, för att jag liksom jag ringde farsan Eh, klockan tre typ. Mm. och bad de honom att hämta oss. Och jag kommer ihåg att då, mådde, då var det inga problem. För mm. även för Spyman så ringde man ju till Jag märker alltid ringa honom. Jag märker alltid ringa honom om jag menar mer så här. Man väntar kanske lite då ja. tills man lyfter till. Ja. Men efter jag har ringt honom. Jag ringer honom nu är jag på Platensgatan och sen går vi förbi Burger King. Och då började jag bara känna, vi går bak mot <laughs> Då börjar jag känna bara hur, hur jag håller på att balla ut. ur. sen satt vi på en parkbänk där uppe. Ja. Och, och jag satt bara så här liksom. Alltså ja. lite framåt lutad med händerna och då blev ja. det bara värre och värre och värre. Ja. Så det var lite dålig timing. Vet exakt var till stannade också. Uppförs backen med ja, lampa föran. Ja, precis. Ja. Och sen fick jag springa ut bakom <laughs> ja, men det, Jag var lite rädd för att sånt här, vi skulle komma in på sånt på podden. Men du kanske vi kanske ska ta bort det här. Ja, det, det kan vi, det det vi, det, vi kan ju alltid göra det. Det är bara bort det, vi känna på det. Extra jag, ska, jag ska berätta eh, min första gång. Ja. Eh, eller jag, Som, jag... Du dina föräldrar uppfattade? Ja, ja. Jag, tror, jag tror det var första gången i alla fall. För jag flyttade hemifrån när jag var 15. Jag började på gymnasiet här i Jönköping. Mm. Jag kommer från Tranus som började. Så då... Det var jag vill bara dag. en snabb fråga. Har du öl kvar eller? Ja, lite grann. Ja. Eh, så skulle jag säga. Jo, då var vi på någon fest i Tranus i alla fall. På sommarloverket tror jag det var. Det kanske var i årskurs två eller något sånt där. På mm. gymnasiet alltså. Mm. Eh, jag tror jag har hållit rätt så, rätt så hemligt innan. <laughs> så, så var jag på en fest ute en bit från stan. Så var mm. jag, jag, var, alltså jag var ändå påverkad, jag trodde inte att jag var så full som jag var, men jag var Nej. ändå rätt full. Liksom. Ja. Så jag hade alltid när jag var borta på fest så hade man druckit lite så man kände sig påverkad. Sen så var det liksom bra, jag ballade aldrig ur då. Nej. Men så kanske man gick hem så man hade ner sig innan man kom, kunde smita in liksom, och säga hej till morsen och farsan. Mm. För de väntade allt på mig. Ja. Men då, den här gången så tog jag upp telefonen och ringde till farsan. Och bara, Tjena, det så långt att gå, kan du hämta mig? Och sen så han, bara, men, vi ska göra det. Och sen han på. Mm. Och sen snälla på jag bara, nej men shit, vad har jag gjort? Ja. Jag, jag kunde inte ringa honom nu liksom. Ja. Så jag typ bara spelade i lugn och så var det en podlare som var jättejättefull. Mm. Så han, vi skulle skjutsa hem honom också. Mm. Så vi, vi tog hand om honom men jag tror att vi och sp han spidde några gånger på vägen. Mm. Och sen så lämnade vi av honom och sen så satt pappa och jag ensam i bilen. Han bara, Karl, ah, har du, har du druckit eh, öl idag? Jag var nej. Nej, det har inte gjort. Han bara, hej. Jag bara, nej. Det var så tyst, du vet. Bara, nej, men... men du var så här, nej att du druckit ett dugg. Ja, körde du det var uppåt. så icke ja. Så han bara, nej. Hm, typ så här tyst. kall. du luktar som ett helt bryggeri. <laughs> <laughs> så då var. nej det kanske blev en eller två. Jag smakade det lite grann. Det sjukt, och så sjukt. Jag smakade lite grann. Ja, det är bättre att upp. hålla nu efter. Jag har dragit två stycken men det, alltså det, måste de ha sett igen. de måste var klicken själva, liksom. De måste ha sett igen. Jag har bråkligt känt för det, det jag tror basen, det som slås in för ändå så, här, jag har svårt att tappa kontrollen. Mm. Men det var, de, de introducerade eh, en eh, en drink som jag tror heter eh, Piglin. Jag har du druckit den? Äh, typ Nej, nah, det var typ som en drink fast det var. Istället för is var det en pigelin som de hade stått mm. i. Ja, sen får den smälta och sen får det ja. pigelin. Och det den är svensöt. som mm. man känner nu liksom inte hur starkt det var. Nej. Och det var det. <laughs> ja, men det låter farligt. Nej, ja, men det är då ja, det kan jag inte med. Jag, jag kommer ihåg pigelin-chott. När, när jag var lite yngre i i Köping så körde vi... När man var lite snålare också. vi gick man alltid till Laskala och köpte en tjottbricka ihop. Det var billigt. Och då kan man välja mellan pigelin och latisschott. Klassiskt. Ja. Och de här köttbrycken är alltid är lite utspädda. Så... Ja, det är precis det är fusk. Ja, fusk. Det är ingen kött liksom. För övrigt så hatar jag kött. Nej, ja, det är inte. Alltså det är, inte... det är alltid så här: det är, När man är ute så känner mm. jag så här: jag, en, jag vill ändå ha kontroll på det. Och sen så är det alltid någon som bara: Klar, du ska ha en shot. Ja, men på ingen, på ingen med shot. Det finns ingen poäng med shot. Nej. Jo, att bli snabbt då kanske. Ja. Och slippa dricka den här drycken. Dricka drycken. Men jag har ju... Jag har ju för, alltså, var, även om det är en öl eller något, saft eller vad som helst. Har jag något trick så att jag alltid måste stå och sippa på någonting. Ja. Jag måste alltid dricka någonting. Och då är shot, shot är både dyrt och går fort. Ja och smaka igen Och det är alltid någon som ska säga någon spritare som ska packa på en så här nej men det jag, jag känner inte för det? Bara, jo det är klart du ska ha liksom. och ja. sen står det gammel shot där framför en så vi bara ja. <laughs> det är vanligt. Ja, det är faktiskt ingen poäng Jag lyssnade på den här eh, Fredrik eh, avsnittet av, äh, när när de intervjuar Håkan idag. Mm. Och då berättar Håkan att han dricker bara nästan bara så att säga Hawaii-paraply-drinkar. För att jag tycker färgen är så härliga. Det är lite typisk Håkan. Det är väldigt typisk åkan. Men jag tänker honom som en ölkille. Ah. Han har en rockig... Han levt hårt. Han dricker ju bärs. Nej, han är mer än så här... Han är mer än kopparbärssid eller päron. Tror du Ja. Ja. Jag tycker att det är lite bäskt. <laughs> ja, naja, men kanske det är Men jag blev lite inspirerad. En, en drink är faktiskt inte fel. Nej. Riktigt härligt. Men jag måste uppgradera mig lite där. Jag kan bara P2 typ det lite tråkigt. Ja, uh, jag hade ju en, en bar i ett och ett halvt år. Ja. Jag har en kompis. Ja, så då det. lärde man sig ändå lite. Inte så mycket, men det var en full bar var det. Men det var ju, man lärde sig... Du har ju din glassdryck som är ja från Vaniljeslöstgod. Jag har aldrig den, har det så? Nej, den kanske vi kan ta om vi är hemma sig gång uh -huh, Så absolut. får jag väl se till att du har ingredienserna mm. så att jag kan få välja drycken. Vill du välja drycken? Ja, nu känns det som att det är läge. Ja, då tycker jag att vi kör välja drycken. Så pausa här. Hemma. Vi har ju vi har så, jag ta, med, komplettera det. en lätt öl eller en öl av något slag med något annat. Eftersom vi har några öl. Så förutom öl så ska vi se vad jag har. Jag har ju mjölk. Jag har ju äppeljus. Äppeljus. Äppeljus då. Vad sa det? Äppeljus. Äppeljus, äppeljus. Är något som är fel eller något som är rätt. Äppeljus är perliouser. Det väl? Vi läser på förpackningen. <skratt> <skratt> eh, ja, och sen har jag ju whisky. Sen ska vi se. Jag tänkte prata om whisky också, jag ut ja, ja, det. Det blir ett väldigt väldigt äh, alkoholavsnitt känns det som det ja, Mycket vi klipper bort. <skratt> <skratt> eh, ja, men ska vi se vad jag har mer. Jag har inte. Jag har en sån här jo ett paket med också juice fast det är mer, det så. Och... Starkt Va? Att dricka <laughs> Ja, alltså du får ju blanda ut den <laughs> med pappen och... Ja, eller kan du göra någon var du får kombinera drycken också men ja, det är ju nog det jag har du kan få en pigelin, jag har pigelin i frysen också så du kan få en -drink. Ja, jag känner att det... det vill du inte ha Nej, Nej. dåliga minnen Nej, <laughs> ja. det är nog det jag har att erbjuda faktiskt men jag tror att jag väljer en öl till. Ja, men vi skulle komplettera öl med en annan dryck. Komplettera med en annan dryck? Eller du vill bara ha en öl till. Ja. Får du får gärna ta. Nej, jag kan inte ha en whiskypinne. Ska vi ta en pinne bara för att få mörkare röst på ja, den? det är bra. Då är det en öl och en whisky. Då springer jag iväg och fixar den. Då pausar Så, då är det tillbaka. Nu är jag här. Med en whiskypinne. Med en pinne och med miller. Ja. Det, är alltså det bästa med miller... Det är inte smaken. Det är att det är så gött att man kan driva upp dem så tycker jag. Ja, men det är faktiskt. Passener ja, är det väldigt god också. Bridningen är ju super bra. Man älskar ju alltid ölen där det Ja. Man känner sig väldigt fräsch när man öppnar den. Ja, man känner sig praktisk och smart också. Men ja, den är väldigt är också god. Ja, den är god också. Men framförallt om man är på fest så är det ju någon som har en sån här och sen så sitter de med en öppnare så man, det är, ja, det är ju det är ju en Man vider sig lite när man ser att man tar den där. Jag höll på att göra nu. Ja. Ja, det nu. Men då sa du till. Ja. <laughs> Men, det är bra. Men det är också, jag tycker också att det är konstigt för att ser man på, på serie eller vad som helst mm. från till exempel USA ja. så, så dricker de bad eller vad som helst ja. står hela kylskåpet full, och sen så vrider de, alltså alla öl i USA har ju vridkock. Ja, eller vid kork. Ja. Ja. <laughs> e och det vill inte Sverige ha till det. Nej, men det är smidigt. Ja. Man vill, och det, är, det, är helt, det är helt otroligt att vi fortfarande inte har det. Ja. Överlag. Liksom. Ja, det är konstigt. Ska, ska, nu känns det som att jag har blivit en programledare här. Ja, jag inte, ja jag men du ska på, men jag har förberett lite där. Ja men köp, på, du är eh, där idag i alla fall, kanske. Vad eh, tycker du, ska vi börja, fortsätta prata om mina alkoholfrågor eller ska vi gå vidare lite så inte... Har du gäng inte, eller? Nej men det är lite sådana, jag vet inte hur de långt det försvinner i vägen när vi pratar om det. Vi kan ju kika gå på något annat så vi inte tappar våra lyssnare eller ju bara vår familj. De har vi redan tappat. De har vi redan tappat, så nu har vi ingen. Så vi kanske Eller ska... sitter de helt förbryllade med stora ögonen? <laughs> Alltid. Och inte de, ska, de är svikna, sitter de nu. Funderar på vad de gjorde fel. Ja. <laughs> Nej, det tror jag inte. Nej. Nej, för de vet ju allt det här egentligen. Egentligen, de vet ju allting. Men man är kanske bara är feg som inte vågar. Man borde kanske bara Skulle man säga till exempel till sina föräldrar nu att ja ni vet jag var ju egentligen ganska full då liksom, jag, drick, jag dricker ändå en åtta öl om nej. jag vill gå ut ja. då skulle de säga ja ja det vet vi väl det hade varit men kul. ändå jag vet inte om jag skulle kunna göra det nu liksom. nej inte jag heller. men det hade varit kul att, att ta någon gång i framtiden att man såhär de kanske är med i bodden och sen så typ, pratar man med dem så man får se deras syn på det hela kanske inte nu men om ett tag liksom mm. ja, faktiskt... det är ändå intressant att veta för för de förstår ju mer vad man trodde då alltså. ja, ja verkligen. Verkligen. <laughs> verkligen. Ja men det får vi göra. Men eh, ja men vi kanske ska släppa det här ämnet då. Och köra vidare lite lite allmänt. För nu har jag, jag kan se om jag tar ett ämne här. Ja men kör bara. Jag, jag har tänkt lite på, på wingman. Mm. Det är ett, ett uttryck som är eller det är ju när man när man hjälper någon att få brudar kan man säga. Ja. Man är, och det, det blir ju lite eh, som man är i förhållande. Ja, vilket bara vi är vi har ja. sagt att det är likadant för dig. Så blir det ju typ självskrivet så att man att man är man förväntas Man är, ja, automatiskt en wingman ja. för en singel kompis. Ja. Det är inga konflikt med det. Så är det säkert varit i del. Mm. Men själva wingman grejen att eh, vara en bra wingman Ja, om, vi, om vi skippar brudgrejen mm. så är ju att vara en wingman är att, att vara en bra person egentligen. Kan jag känna? För att en bra wingman om eh, kan ju vara, om vi tar till exempel Philip eh, och Fredrik, mm. så är ju eh, Fredrik, någon får vara wingman till. De är wingman åt varandra lite för en wingman lägger upp någonting. Om man är på en så par... att den andra personen kan smascha på sätt. Ja, ja, för att det ska funka bra i en duo eller på en parmiddag eller vad som helst. Mm. Så behövs att någon så här, ja men du var ju med om det här. Eller eh, du, alltså någon som styr lite. Någon som får in folk på ämnen som den kan prata om. Mm. Om, man är, om man är på en middag eh, där man inte folk känner varandra. Men man är den som känner lite personer. Då blir man ju på något sätt en wingman att man sitter och... Men, ja, du kluggar du ju det här ja. eller ja, du precis. har ett jobb ni kanske känner. eller Karl berätta om när det, ja, det är ju någon form av wingman ja. och det är kanske lite oglammigt tänker jag att eh, om, man, om vi tar Alex och Sigge som våra vi om mm. så är ju Sigge han är ju lite wingman till Alex på vilket sätt då? Ja, men Alex, eh, Alex är ju alltid de roliga grejerna Sigge är ju medan som tänker lite mer Ja, men jag tycker inte Sigge är någon bra wingman. Därför. Nej, men nej, kanske inte. För men Sigge är, de... är ju... För jag tänkte lite på det när du mm. sa det förut. Mm. Att vara en bra... Äh, vara en bra en låg, en skön eller bra... Äh, en bra kompis. Eller en skön kille. Mm. Eh, risken med wingman är väl att han, ha, han är... Tar showen själv, så att säga. Ja, fast de har haft så helt bra wingman, tror jag inte. De är inte det där. Nej. Mm. nej, jag vet. Men det är, är man som Sigge han kan ju lätt liksom sno showen känns ja, nej, det kanske var ett dumt exempel nej jag vet inte du, det kanske är, han kanske är en bra wingman fast det känns som att Sigge kan sno showen lite från Alex mm. så att säga att han, han kommer ju med grejerna själv ja. ja kanske men om man tänker en, en, alltså egenskapen hos en, en bra wingman är ju egenskapen som är typ en, en lagspelare någon som passar upp för någon annan Mm. Det kanske inte är den, den som säger den roliga repliken Eller berättar den roliga historien Som alla tycker är rolig nej, nej. Det kanske inte är den personen som är det roligaste egentligen För det finns ju en person Wingmanen har ju redan Han har ju redan koll på det Han har ju, redan, han har ju lagt upp smashen för honom mm. han, vet, han kan redan se spelet Han vet vad som kommer hända mm. Så han hjälper bara honom att komma dit ja. Det är kanske han som är den roliga personen egentligen men han wingar och därför ställer han upp lite alltså det är ju en uppoffring klassens... egentligen att vara wingman men det är ju ja. måste... något man jobbar för ja det är det. är. Det, ja, det är väldigt oglammigt kanske Det kanske för, lite mer glam. jag tänker typ en klassens clown mm. det är sällan en klassens clown är helt själv Nu har ju ofta ett litet, litet crew känns det som. Ja. någon som hjälper åt och någon som kanske eh, hetsar någon till att göra något roligt Jo, men lite, men mycket under med, medveten också kan jag tänka mig. Ja. För att wing, jag bara tänker som du berättar hur wingman borde vara. Mm. Hur ofta är någon så? Nej. Upplever du att kompisar brukar vara wingmans? Alltså man kan bara säga, ja du har varit en bra wingman ikväll. Fast det är nästan aldrig man beter sig så där. Nej, Nej ja, det var nog med så jag började tänka på begreppet kanske att ja. det funkar lite som man det är alltid någon som så lägger upp det för smash för någon ja men det är ju så det är så en bra wingman borde vara ja. eller det är så man ska göra för att få brudar ja. Ja, för att, att få den andra personen att få den här brudeln. Ja men jag tänker även om man har om man är två om man är ett kompisgäng mm. det blir ju bara roligt om det om det hela tiden händer någonting diskuteras någonting eller om det om det sker någonting det är alltid någon som styr kosan det innan. Men sen jag bara tänker en bra wingman kan ju också vara om en person alltså den som räddar de pinsamma tystnaderna och så här. Ja. Man, vi ser att man visst man är två stycken killar och sen är det två andra tjejer. Ja. och sen så du i sig har ett förhållande så att du vill bara att den andra killen ska liksom funka ihop med de här tjejerna ja. eller den här tjejen då om det blir lite stelt eller vad som helst eller att de vill gå iväg någon annanstans en bra wingman står i bredvid och rycker in för att rädda situationen också ja men det är en lagspelare ja, men verkligen. han är ju inte där för liksom han är ja, ju nej, nej. för att hela allting ska, alla, hela maskineriet ska rulla liksom ja. det är en, det är riktigt bra egenskaper hos en person det är, man måste vara social kompetent för att kunna få, inte nödvändigtvis med att ragga brudar åt folk utan att man liksom kan få någonting att snurra, snurra på en vänskap eller även förhållanden kräver att man ger varandra saker mm. att man, så här, man låter den andra göra någonting och att, att man passar fram och tillbaka mm. ja verkligen ja. <skratt> <skratt> vad, din anteckning var wingman? nej jag har skrivit jag ska se vad jag har skrivit, jag läsa direkt att vara wingman dygnet runt är att vara en lagspelare utmaningen i att låta andra ta plats. i klassens clown rum. Att vara clown är som att vara wingman. Ja. Jo, men det är just det. Jag håller med om den, faktiskt. Ja. Men jag tycker wingman är... Vad var, det, eller vad var det du ville hitta i det här? ville bara Nej, det var bara en liten spanning. Ja, men jag tycker det, det stämmer ju jag håller med dig kan man säga ja mm. jag tänkte på på typ, alla artister som jag lyssnar på och mm. alla konstnärer och allting mm. det, blir inte, det blir inte bra om det inte finns ett mörker i dem ja. håller du med dig, ja, hundra procent jag, jag har svårt... eller kanske någon, någon lycka ja, de får gärna vara lyckliga men för att jag ska bli såhär liksom, trollbunden av det så måste det finnas något mörker får jag bara slinka in och ja. säga bara för att jag tänkte på det idag Eh, eh, när jag lyssnar på Håkan. Jag lyssnade på, eh, jag lyssnade på eh, här, intervjun av Håkan och mm. Fredrik och sen blev inte på något sätt besviken men det var lite så här... Eh, en sak som gör att man verkligen kan uppskatta Håkan är ju att man tror att han mår sämre än en själv. För alltså, ja. alltså hans texter, man kan på något sätt bli glad över att han har upplevt tunga saker eller att han, man, han förstår det och han kanske mår sämre än vad jag gör. Och att han, Jag mår dålig på något sätt. Men alltså, det finns något mörker i en helt en superlycklig artist. Jag förmodligen ganska tråkig. Ja, alltså, jag tänker mig en superlycklig artist jag vet inte riktigt vad det skulle vara, men det är, det är ju typ är Danny eller eh, eh, jag vet inte, sån här Riks-FM-artister ja. det har jag svårt för. Jag kan inte till med det. Jag måste ha något mörkare något som jag känner att det är, de har någon känsla de vill förmedla. Inte bara mm. någon visselåt. Liksom. Nej. Det måste finnas någonting som är lite: för att jag ska bli engagerad i det. Ja, jag håller med dig. Till 100%. det till procent ja, Det är märkligt i sig. Det är lättare att vara. Jag hade ju heller varit en person som inte behöver ha det. Mm. För då, då kan man liksom på dansband och tycka att det är nice, liksom. Mm. Men jag kan inte det. Jag mår fysiskt dåligt av att höra sån musik. Typ dansbandsmusik. Mår du dåligt av det? Alltså det är jag så, jag så att jag inte tilltalar dig. Nej, jag kan inte lyssna på det. Det är så dåligt, så Ja, men jag håller ju med att men menar... oh, det är dåligt. Jag måste vara så här, Man känner så ja alltså något som berör en. Ja, men... Men är det inte bara... Så... Det låter klishigt, men behöver det inte inte finnas? Måste man inte sjunga från hjärtat då? Eller jo, alltså, måste det inte finnas jo, något i musiken? Liksom. De skriver sina egna texter kanske. Typ Amy men hon skriver inte sitt eget. Det är jag hundra procent säker på. Det ja. är någon annan som skriver det. Jag bara, men det är roligt om en snygg... Lite, snygg inte. En liten tjej sjunger det här. Och sen en sört så... tjej sjunger den här låten. Ja. Ja. Jo, men verkligen. Så... Um... Men mörker i låtar är ju... Ja, det är också och jag vet inte man... riktigt varför. Man tycker om folk som har, något, som har något... Som man vet... De uttrycker sig. Så att man vet att det här är en riktig människa. Det finns någonting mer. Inte bara att man är lycklig och allting är bra. Så här. Nej. Det är men det är alla är ju inte som vi. Nej. I det här. Men jag håller ju med dig om att jag tycker att en person... Är mycket intressantare. Om den om den har lite mörker i sig på ja. något sätt i alla fall känslor ja. jag är ja. previs på känslor ja verkligen men eh, nu när jag är nere i Afghanistan så blir det extremt långt tråkigt mm. e, vissa tider och man längtar hem och man vill gärna åka hem till Anna liksom. mm. då jämt med jag du kan jag bli lite deppig Mm. Eh, och det, kan, det blir man ju Det blir väl alla antar jag, I mm. vissa perioder liksom att man är nere ja. Och då, då börjar jag alltid Då, då letar man ju efter musik Som är som, som man sätter den i Man anpassar musiken Efter sin Så Du lyssnar på depplig musik då Ja det blir automatiskt så Man, ja. man lyssnar på musik som passar ens sinnesstämning eh, ja. Och då, när jag blir deppig alltså riktigt deppig inte bara så här lite deppig eh, vi, vi, ibland kan har haft en rolig dag inte så menar jag utan när man är lite mer man kanske är deppig flera dagar ja. då börjar jag alltid om ifrån hela min musik min smak börjar om ifrån högstadiet någon gång jag gör också där. Känner det jag ändrade där jag börjar du går alltid tillbaka till den musiken jag har gått nästan uteslutande när jag blir deppig på riktigt det händer inte så ofta men när det händer mm. då vill jag lyssna på Tadjärdestad som jag lyssnade mycket på i början mm. och sen Markus ja, Krunegård det jag, jag lyssnar inte på så mycket men alltså det ändå man letar hela tiden efter det. Sen så typ kan jag sakta så här gå förbi. och vet, Det går snabbare än vad du gjorde mm. på högstadiet. Gick det i mycket längre perioder. Ja. Men jag går tillbaka. Så, så är det trädestad, Marcus Krunegård, och Sen ja. så börjar det komma in lite, lite sno. Kanske Salma Fokil. Sen så går det sakta upp. Och sen till slut så upp. Det är upp i min normala musikgenre. Ja. Jag, jag förstår. Bra. Jag går inte direkt tillbaka till just, just gymnasiet. Eller från början. Ja, Men eh, man, går ju, man går ju absolut tillbaka till musik. Man känner igen väldigt väl. Ja. Så Som verkligen så här, åh, någon slags trygghet men också så här, det kan ju vara deppigt och så men att man verkligen kan ta till sig det att man kan ja, det ganska bra. Ja. Men man blir ja, exakt. Och man blir väldigt jag blir väldigt så destruktiv. Man vill lyssna på destruktiv musik som ja. får en att bli nästan ännu deppigare för man, vill vara, ja. man vill gå ner och dutta på marken liksom innan man går upp igen. Ja. Man blir så att allting är bara skit, man men på ta någon sån musik. Var, för jag tänker så här. jag har ju hört ganska, äh, hört ganska många gånger men jag lyssnar väl på ganska så äh, lugn musik. Mm. Och kanske lite deppig musik. På grund av att jag, jag tycker att den är bättre liksom. Ja. Behöver inte alltid vara deppig men äh, in, vad, skulle jag, är jag deppigare eftersom vi säger så äh, att man lyssnar på deppig musik om man är deppig? Jag anser mig nog inte vara någon deppig person. Jag lyssnar ju på mycket deppigare musik än de flesta. Ja. Men jag känner mig inte alls deppig. Nej. Jag, jag, jag tror inte att jag är en deppig person, men jag lyssnar ju på den. Men eh, du lyssnar väl. Alltså, du lyssnar ju på lugn musik. Men det blir inte bara det. Depp nej, det är det faktiskt inte. Jag lyssnar på lugn musik. Men eh, det kanske. Nej, och den behöver kanske inte vara deppig, men många kan ju anse den vara. Mindrik. Men jag också tycker det är intressant. Alltså, jag tycker ju... Eh, jag jag, jag håller, kan ju ha lite förfester här lite då. då? Ja. Och då och kommer folk hit. Och sen kan du inte sätta på lite, lite mer tempolåt. Liksom? Ja. Eller någon, kan du inte sätta på lite festmusik? Nej, säger du Och Nej. Jo, jag gör ju det. Nej! Nej, men alltså... Jag, då blir jag tokig. Skogstokig blir Nej, men jag fattar. Jag, för, grejer, men, för jag kan dansa, Jag dansar nog mer till min lugna musik än vad de flesta dansar till. Täckas av alltså mm. som de lyssnar på på Krogen, ja. Jag tycker jag kan inte. Dansa, alltså, jag blir helt skogstokig om det kommer på Ramla med Håkan. till exempel. Nej, men vad som helst. Ja. Den är dock en partylåt. men alltså vad som helst. Som är lite mer. En vanlig rocklåt. Som är... Så det är överlag är det irriterande när man har fest. och någon kommer då börja, eh, börja styra med musiken. Mm. Man vill ju gärna ha den. Man vill gärna ta hand om det. Ja. Eller ge det till någon som man kan lita på. Ja, precis. Man mår så bra när man förfäster med folk som, som vill lyssna på samma. Ja, det är det, bra. Det är riktigt gott. Vad är en annan grej? Ja. Eh, när jag var liten mm. så eh jag höll jag och test, lite olika sporter liksom. Mm. då ville jag börja med biljard och och tävla i ja, och spela biljard. Men det var för lång kö. <rattor> <hör> <hör> <hör> ja, det var du vet inte nu att spela biljard. bra. <hör> <hör> men eh, jag tänker att man kanske ska skaffa sig en eh, spellista på Spotify vi kanske skulle göra det, vi kanske ska säga vad vi, vi kanske ska avrunda nu lite ja det tycker jag och så kanske vi ska säga vad, hur man om man vill kolla våra Instagram och sånt där är vi du Twitter? Nej. nej, jo jag har ändå där men jag tar bort eh, så kan man kanske lägga upp det kan vi kanske göra om det blir till avsnitt så kan vi lägga upp någon form av spellista som vi kan lägga alla låtar som vi pratar om kan vi slänga upp i den på något sätt ja det kan för det kan vi hitta. Eller kan vi lägga någon länk någonstans kanske. Ja, det kan vi lösa. Men jag heter i alla fall på Instagram heter jag Karl med C och sen Axelsson med två O i samma namn. Ja. Och på, jag heter likadant på Twitter. Ja. Det är din grej, två O. För att det ska vara svårare ja. att hitta dig. Svårare att hitta mig. Men nu så är, jag är, <laughs> är det ganska främt. Ja. Jag, jag, jag kan ju säga min jag har inte twitter. Den gjorde jag men den är den nej, har inte sagt, men, nej. Det är inte på twitter egentligen. Nej. nej. Men ändå ja. det kanske kan bli. Jag heter Simedinio på, på Instagram. Varje gång jag läser det är din grej att heter Simedinio. Ja. Varje gång jag läser det så läser jag Simon Dinho. Ja ja jag gör alla. Inte det du Simon Dinho. Nej, Simedinio. <laughs> Ja, det är ju ganska dåligt. Inspirerad av Ronaldinho, en gamla goa <laughs> fotbollsspelaren, tänkte att jag ska vara lika lika skicklig fast på något annat. Eller jag ja. tänker Ronaldinho, han var ju nog bäst. Ja, jag är en koll på fotboll alltså. Jag är ja. ingen koll alls, men Ronaldinho vet ju det. det. Ja, ju. Var, finns det inte någon annan Dinho? Ja, det är Simmerdinho. Nej, Ronaldinho, det fanns ju någon annan Dinho. Simardinho. Nej uh, faktiskt. Det är inte ens vad stavar så. Din ja. ja, vad fel det kan bli. Nej, men ska vi avsluta så om det är, om det mot förmodan är någon som lyssnar på detta fortfarande. Så får du gärna skriva en kommentar, köra i iTunes så. Uh, ja ja, det kan man nog. Ja, vi är ju väldigt nya på detta. Vi har ju inte ens fått upp det på iTunes än. Ja, nej. Jag vet inte om det här är... Jo, men det är ja, det är ju vår debut i alla fall. Ja. Det här. Då får man se vad som är i första avsnittet. Ja, och oavsett hur det blir så är det väldigt, tycker jag det är väldigt roligt att göra detta. Ja, men det är faktiskt trevligt. Det tycker jag. Ja. Ska vi avrunda där då? Hej. <här> <här> <här> vi får sitta på en grej Ja, vi får se. Ja, men vi... Just nu... Nu säger vi bara... Ja, tack för oss. Tack för oss. Mm. Hej! <laughs>